Nafarroan izandako aldaketa politikoak bereziki Euskal Herria bere oso tasunean nainttzt hartzen duen, hizkuntza politikarako laideza bateratu bat indarrean jartzea, albideratu zuen. Iaz, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernuak eta Euskara erakonde publikoak hizkuntza politikarako lankidentza iraunkor baten itzarmena izenpetu zuten. Guztira hogei proiektu aurrera eraman dituzte Elkarlanean eta bostez esparro ezberdinetan kokatu dituzte elkarrekin aurrera eraman beharreko jarduerak. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako zailburuak Elkarlan honen eraginkortasunaz bimarratzen du. E, iru lurral Euskararen indur lurraldeotan ardura instituzionalak dauzkagonok borondatea daukagu elkarrekin lan egiteko eta elkar lan hori modu naturalean egiteko eta batez ere hiru lurraldetako pertsonei lagungarria izango da modu barean modu batean egiteko eta hori se da hitzarmen honek duen helburua. Esango dugu no bueno urte honetan 20 e, proiektu edo lanildo esberrriak jorratu egin dituz otela esparru esberdinetan esberrinetan jorratuta baina e, erakauskuntzari dagokionez bakisu ipar Euskal euskalari Bueno, ba, kezka berezia e, duen e, ba, gaia dela ba, irakasleen aldetik eta baitarei ere ba, gure ikazleen e, aldetik e, ba, ikasketak burutzerako orduan pixka bat lan hilo horretan baita ere bueno, pa aurrera pausoak ematen ari zarete ez da? Bueno, aurrera pausoak ematen nahi dugu eta lan agendan sartu dugu? batetik iruditzen zaigu aukera badala danentzatz hemen irakaskuntzar loko ikasketak egiten dituztenek aukera badute frantsesa ikasi eta iparraldean lan egiteko hori herritarrentzeko abantaila bada eta alderantziz liberaleko herritarrentzat ere ona etorri eta euskara eta frantsesa irakasteko aukera badute, ez? Eta bigarrenik, e, ikusten dugu urte zure urte jotengarenean e, seazkaren festa hondira herri urratsera han urtero gogora gogoratzen digute. Ikasketa guztiak euskara zein ondoren gasteazkok nahi luketela, euskara zerraitu beren ikasketak eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegora edo Navarra reto river koluketela, eta badirela zailtasun administratibo batzuk gaindituz berdirenak. Ta eh hitzarmen horreta minduta gauden hiru erakundeok basmo daukagu hori aztertzeko eta ikusteko zein bideuki hauek dezaken. Eh erakauskuntza profesionali profesionalari dagokionez, eh horbaitare ba, eskaskera eh Euskal Herrian, horrelako ba eh er, ba, oso gutxi daude eta eh esango dugu Eusko Autonomia Erkidegoa ba, ba, eskaintza e, kalitatezko eskaintza bat eskaintzen e, duela bate eh, horri buruz baitarego ba, gogo etatzen ari zarete. Bai hori ere mai gainean daukagu. Eta nik ustut zenzu honetan oso garrantzitsua izango dela guk egin eguna, jakina alde batetik, baina beste alde batetik e, iparraldeko e, personek eta ikastetxeek benetan interesabal bat dute gugan egin dezaeten presioa. Nik matzen dut e, iparraldera jotena izenean zenbait herritarrengan kezka hori eta nahi hori Uniibertsitatari begira edo bidde profesionalari begira. Uste dut E, presiori sentitu behar dugula gure lana eraginkorreagoa izan dade. Azken kalderat, interlocutoria Euskara erakunde publikoa da, noski, eh? historikoki horrela izan da baita ere Eusko jebularitzaren baina bakizu du, bueno, ja pasain hortetik Euskal elkargoa, eh, bueno, ba, martxan dela, biatu dela, poliki-poliki ja mire, ardurak hartzen ari da eta eh, bai, bueno, ba, Euskaran, erakaskuntzan hainbat arloetan ardura batzuk izango ditu. Etorkezunari da okionez, maionetan baitaren, bueno, Ba, euskal Elkargoa gehitzea horriko esten dozue? Ba, nik ustu eta izango dela. E, ez dago kibuguri, ez naferrako gobernuari eta ez eusko nola antolatu berduen iperreldeak bere burua. Egia da, unia honetan bi erakunde ikusten ditugula hizkuntzaren arloan, Euskararen erakunde publikoa eta Euskal Eudalen elkargoa, eta bi arloetan ikusten dugula borondate eta iniziatiba hizkuntzaren normalizazioaren arloan lan egiteko. Beraz, bakuk erakunde biekin lan egingo dugu, eta gainak, kasu askutan persona beharak dira batean eta bestean daudenak, beraz, hori ez da zeltasun bat izango lankidetza itzarmen hori berritu dute eta elkarlanean aurrera eramango dituzten proiektuak eskuntzan Euskararen sustapena aizigaldian, Euskararen aldeko sentsibilizazioa edota ikerketa soziolinguistikoan kokatuko dira. Ana ollo Nafarroko Gobernuko, herritarrekiko eta administrazioarekiko harremanetarako kontsilariak orein arteko langidetza positiboki baloratu du. Bai, gudeitzako oso positiboa da, batez ere ba normaltasunen egoerant sartzen gara. Ba, azkenean ba gu iditzi ginenetik Nafar Gobernua ba bueno euskara eh, ez zegoen no, baztertuta zegoen eta gudeitzak balorea da, kriston balorea ba Nafarro deintzat, eta eta pentsatzen dugu e, alako konbenioa, bueno, bazte du a, normaltasun egoera sartzea ez? Eta, bueno, elkar lana handia egin dugu, guretzat, importantea da ere, ba, ikustea nola, e, bueno, lana egiten dute beste, beste lurraldeak, E, gai batzuk, gu, e, lan egiten dugun e, bai gai, gai batzuk, eta bueno, pentsatzen dugu ba, ekitalietan eta ekintzak oso importantea izen behar dira, baina batez ere hori filosofiak eta bueno, ba, normaltasun e, lana egitea beste e, lurralde ekin guretzat balore ondia Beñata arrabit, Euskara Erakunde publikblioko presidenteak azaldu duenez, argi geratu da erakundeen arteko lankietza posible dela. Funtxe eskoazen, uh, sistema hori ezartzeaz eta egualdean bait, baitziren ben, bedaz, eta eskualdun aldun batzu. Baina franxista ez dakitena. Eta ipagaldean maitugu franxista ez dakitena. Baina eskoaz ez dakitena. Baina ikasle trukatze bat izanen da. E, hamar egualdeko hamar eta uh, ikasle ba, borde erat franxista eta hori dena. Baina Unibirik Statitiki lan egiten da eta bialdi zahamak eta ikasle ikrasle e, ipagadetik egualderat e, eskuarren e, irakasteko eta hori, behaz, helburua da, behaz, behaz, edo e, e, den uhtian eta e, txamina pastizaten, behaz, ezkunde e, nazionaliko eta diploma lortzeko eta euskalarenak erakusteko gure augegiparaldean zentra zaltasun bat handi bat dut dugu lanpostuak irikitzen dira behin ez dugune ore eta proposatzeko. Hiru erakundek lanean ari dira hizkuntza politikarako Europako diru laguntza deialdietara elkarrekin joateko aurreikusten dituzten proiektuen artean hizkuntzaren anistasuna sostatzeko sarean ere parte hartze bateratua sostatu nahi dute.